Nomadic Villach Cherkno. Nomadic Village Cerchno. Nomadic Villa cerkno. cerkno. Mednárodna umetnička karavana Nomadic Village Prvič v Sloveni. Vableni v, v Cercnomet med 20 in 30. majem 2015 na travniku pri CERKLIANSKÉM mladinském ALTERNATIVNÉM klubu. So inma.